اللهم صل على الرسول، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، نستعينه نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يحبه فلا مضل له، ومن يبتله فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أمواله. Wahabbi Allahu al-hamdu litil wala haula wala quwata illa billahil alimul azim amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala di mana pada hari ini kita berada pada hari yang ke-10 Syaban iaitu yang ditunggu-tunggu maka saya akan bincangkan berkenaan dengan kelebihan yang ada pada bulan Syahban yang mana dilupakan ramai daripada umat Islam sehingga bulan Syahban ada setengah mengatakan Syahrul Maghufuz bulan yang dilupakan yang dilalaikan Karena kebanyakan dulu dulu hanya bersungguh-sungguh membenyakan ibadah pada bulan Rajab dan Ramadhan. Kena Rajab adalah termasuk berapa Al Ashrul Qurun ya dan Syahrul Qaram bulan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada Al uh, Quraidah, Al Hijjah dan Muharram. Ya. Kalau bulan Ramadhan ni malah ya, dengan kemuliaannya setiap dalam al sendiri tetapi bulan sya'ban tidak dijumpai dalam Al-Quran kesetimewaan tersendiri seperti mana bulan Ramadhan dan juga bulan-bulan seitu seitulah Nabi pernah melihatkan para sahabatnya supaya jangan dibiarkan bulan sya'ban berlalu begitu saja walaupun tidak mungkin itu setimewa, seperti mana bulan Ramadhan dan bulan-bulan haram tadi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan Ataduruna lima sumnya sya'ban Taukah kamu semua kenapa dikatakan bulan sya'ban ini Namanya sya'ban Ya Syab ataupun sya'ban Lalu mereka mengatakan Qalu Allahu Warasuluhu Alam hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kami tanya apa dia Rasul Allah. Lagu belum dikatakan. Innama sumya syadzan, syadzan. Dia allah yatasha abuhihi khairun kafir. Ya, sebab ni dikatakan bilangan syabah itu syadzan, kerana yatasha abu. Artinya berbagai-bagai, ya, bercabang-cabang, berbagai-bagai kebaikan yang ada di dalamnya. Iaitu syabutin khairun kafir yang patut kita rebut dalam bulan Syawal tadi merupakan hadiah dibagi Allah kepada orang-orang beriman tadi. sehingga seorang ulama mengulas mengatakan ada kemungkinan di antara kelebihannya tadi kalau kita melihat hurufnya sendiri itu Yahya bin Mu'az mengatakan ya cuma yang terdapat dalam uh, kitab al-bunyah pada Syekh Abdul Qadir Jilani laqad inna fi sa'ana khamsatu ahruf yu'tabu kull harfin 'afiyatan mu'min dalam bulan Syaban, Kalimat Syaban itu sendiri terdapat lima huruf di situ. Pada setiap huruf sebagai satu pemberian hadiah kepada orang-orang beriman. Itu Syad, Shin, Ba, Alif, Nun. Ain, ya. Shin, Ain, al Ba, Alif, Nun. Syaban. Kalau dalam bacaan Syaban, sila oh, kepada makhamahnya. Shabab termasuk istimewa, ya. Diizah dihargi dan nur. Apa itu? Yahuda di kullehargil afiyyatul minin, wa di Cina syarat Dengan huruf Cina tadi itu mengandungi makna kemuliaan dan juga syafaat. Ah tambilah. Sadeilah banyak tentang amal ibadah pada. Qabilaain al-izzatu wal-'uluu. Ya. Dengan al-'ain itu makna satu keagungan kemuliaan dan ketinggian martabat besi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil ba'il bir. Ba itu sendiri adalah Mengandungi berbagai kebaikan di situ wa alif al-udha dengan alifnya uh, tadi ya. maknanya dekat eh keterangan tambahan ya maknanya dekat-dekat dekat Allah Subhanahu wa taala wa bin an-nur an ada cahaya di sini so, ya sendiri kata fa hadhihi al-asaaya min Allah bil alil 'adli fi hadhihi as ini merupakan satu di antara pemberian daripada Allah Taala kepada hamba-hamba yang beriman tadi dalam bulan ini, di mana tukar hujah al-qayr, tukar hujah al-qayrat dibukakan kepada orang-orang beriman tadi banyak kebaikan-kebaikan dalam bulan-bulan syakban, fatan zilfihul barokat dan turunnya banyak berkat-berkat ya keberkatan dalam bulan-bulan syakban dan setiap-setiap hari atsaiat akan dihapuskan berbagai-bagai dosa-dosa kecil kita kesalahan-kesalahan kita dengan memperbaikkan amal ibadah tadi pada bulan sya'ban. Di samping itu bulan seperti ini yang paling terbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam dan juga qiraatul quran membanyakkan bacaan Al-Quran. Karena bulan sya'ban ini merupakan pengiring daripada bulan Ramadhan ataupun ibarat sembah yang rawatik pablih Ramadhan. Ya, Syawal juga bahagia Ramadhan. Ya, dengan ke tempat kelebihan Ramadhan tadi, kedua bulan tadi mendapat kelebihan di Jadi dia kata yang kedudukan dia cara rawatik seperti sembah rawatik pengakit itu, ya pablih Ramadhan. Seperti membuat Ramadan Ramadhan. So itulah para sahabat banyak menjadikan tadi so, untuk menghadapi bulan Ramadhan dibuat amal-amal ibadah yang sepatutnya kita buat seperti mana bulan Ramadan Ya, misalnya seperti membaikkan membaca Al-Quran. Seti so, ada mengatakan bahawa sahabat syahurul kufal, ya bulan Ramadhan adalah Syahrul Kurau, ya, Syahrul Kurau, bulan orang para pembaca pembaca Al-Quran di mana itu mereka mempunyai membaca Al-Quran supaya lebih mudah lagi uh, mempertingkatkan baca Al-Qurannya pada bulan-bulan berikutnya bulan Ramadhan uh, berikut, eh, nanti. Jadi ya. kata Syahrul Syaaban, Syahrul Kurau, ya. sejulah para sahabat tadi, ya, Al-Khusyoon membanyakkan puasa sunnah sebelumnya Walaupun ada hadis mengatakan Yang pengoleh mazhab Syafi'i sebahagian apabila sudah lepas bulan Sya'ban tidak lagi digalakkan membanyakkan puasa sunnah di situ kecuali puasa puasa yang memang terbiasa dengan kita seperti Senin Kamis ya dan seterusnya. Walaupun itu ada mengatakan dua hadis yang hanya mengusahakan ini ya, terima ya. Ada mengatakan hadis yang sahih, so apa? Hadis yang lebih sahih dia kata Nabi pernah bersabda laqad bi Ramadan bi sumi yaumin bi sumi yaumin au yawmayn. Janganlah kamu mendahudukan dalam Ramadan puasa satu hari atau dua hari sebelumnya ya. Maknanya boleh uh, lebih dari pada itu ya maknanya seminggu sebelumnya boleh lagi kita dipanggil sebagai ulama tadi ya. apakah lagi yang sudah jadi kebisaan menghabiskan qabah tak selesai lagi ya. sehinggalah ke akhir Ramadan. hatta sampai kan, ke hari syak tadi dia kata kalau ada qabah kita tadi yang tak selesai maka tak qabah karena Rasulullah SAW membanyakan puasa sunnah itu qabahnya pada bulan syakmat kita jangan sakal faham Apa yang dikabar Rasulullah Bukan Nabi dalam keadaan Uzur, Haid dan sebagainya, tidak Seperti Tunggu Ibu ya. Cuma Aisyah mengatakan Nabi membanyakan Mengkabat puasa-puasa sunat yang sudah terbiasa Libuannya tetapi tak sempat Kerana kesibukan dalam perang dan dakwah, tertinggal Seperti puasa tiga hari Dalam setiap waktu bulan ya. Maka dikabat pada Ya. Kita bagaimana? So, Sebaiknya mengatakan ada kemungkinan dengan puasa wajib itu ya. Bahkan Aisyah pun mengatakan Rasulullah SAW alaihi berpuasa dia tak kisah kadang-kadang pada awalnya, kadang pertengahnya, kadang kadang akhirnya. Jadi pada masa maka itulah. Aisyah juga barulah disebutkan sada sada puasa yang tertinggal semasa dalam kena uzur pada bulan Ramadan yang lepas Kenapa? Kerana dikata bulan-bulan sebelumnya Tak sempat kena sibuk Pernahnya uh, Menjaga, merawat Rasulullah SAW Kerana di setiap berada di sisi. Ya Sedangkan khususullah adalah seizin dengan suami tadi Sekiranya dengan kehadirannya tadi Saya so, itu dikata Aisyah saya selalu menghambat puasa saya pada bulan syahabah Kerana masa itu Nabi sibuk dengan puasa. Jadi tidak lagi dengan Nabi Ustazulullah Aisyah tadi pada waktu siang siangnya tadi Maka dia pun berpuasa dalam bersama Sudah antaranya tadi ya. Dan pada masa itu juga Kebanyakan Kepada masa itu Nak mencari Cara orang miskin Nak beli zakat, nak usada pasal Supaya mereka tidak lagi terfikir-fikir mencari makan hidup dalam bulan Ramadhan, mereka memberikan bekalan-bekalan begalan secukupnya supaya saudara mereka yang tersesal tadi dapat menaikkan ibadah tadi dan bulan Ramadhan dengan sempurna, tanpa gangguan dan sebagainya. Itu amalan mereka. <coughs> Sudah disebut mengatakan Kalau nak merasakan apa selesaikan dalam bulan Ramadhan tadi, ya walaupun bulan Ramadhan itu mempunyai banyak pahalanya, ya. Tapi dengan pemberian kita pun nampuskan tadi Makapun Berpanjangan terakhir Sampai bulan Ramadan dan seterusnya. Jadi Pemberian dimaksudkan tadi Termasuk juga dengan Malam nisku syahabannya Ya Walaupun ada yang membidahkan Amalan-amalan kita pada malam itu Ya Karena dalam setiap mengatakan bahwa Tidak ada malam yang lebih mudah selepas Laylatul Qadar Itu seperti mana malam Nisfu sya'ad Ya Karena pada malam-malam itu adalah Malam diterima Apa namanya Doa-doa kita Silipatkan daftar dan sebagainya Dan dia mengatakan itu salah satu di antara malam raya, hari raya daripada para malaikat. Ya, dalam kitab uh, dunia tadi mengatakan bahawa kalau kita orang Islam ada dua hari raya kita musa, itu hari Idul Fitri dan juga hari raya Abahah, itu waktu siang. Tapi malaikat waktu malam, itu malam musa Shaban tadi dan juga. Pada malam lain berkhidar. Kenapa waktu malam raya permalekat, Malaikat tak tidur macam kita? Ya, kita waktu siang pula. Ya, karena kita banyak tidur waktu malam. Walaupun waktu malam itu diberi peluang kita untuk memperkayakan amal ibadah sebenarnya. Kena pada malam malam raya kita adalah malam yang sangat dimakbulkan doa doa kita istiak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, jom balik kepada sendiri uh, bulan syam. Walau pun hadis mengatakan Abdul Syam ada syahdu Ramadhan syahdu bulan Muharram. Yang kau lihat Abdul kuasa selepas bulan Ramadan adalah kuasa pada bulan Muharram, karena itu salah satu di antara bulan al korum. Ya yang dimuliakan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya dan telah disebutkan apabila Nabi ditanya oleh seorang sahabat bahawa Siapa nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ba'da Ramadan? Mana waktu yang afdal selepas Ramadan Rasulullah? Beliau mengatakan Syaban bulan Syaban. Ya. Soalnya kenapa? ta'ziman lil Ramadan kerana mengagungkan, menghormati menyambut tentang datangnya bulan Ramadhan ya, Cuma saja Nabi tidak hendak umatnya puasa tadi uh, sampai satu bulan itu kerana nanti telah uh, tak dapat menunaikan Ramadhan dengan sempurna setelah uh, merasa lemah sepanjang ini puasa sepanjang bulan Syaban ya tapi Nabi pernah berpuasa uh, sepenuhnya bulan Syahman disambung dengan Ramadhan tapi dia dilakukan kepada umat sehingga Aisyah mengatakan kalau Nabi puasa seakan-akan kita melihat tak pernah tinggalkan puasa itu sampai sebulan tapi ada kalanya Nabi tidak puasa orang melihatnya menyangka Nabi tak kuasa sepanjang bulan itu Ya, mengelakkan daripada dianggap satu keperluan, ya, sembahyang farad tiada ya, sekali-sekali, ya, sesekali ditinggalkan berpuasa ya, tadi. Ya. Kemudian Tuhan majulah dikata. Sudah menjadi kebiasaan aku berpuasa banyak-banyak pada bulan-bulan asaraf tadi. Ya. Bulan lain tidak tidaklah begitu saya banyakkan puasa. Lalu mengatakan, setelah-setelah semua syawal, puasa juga bulan syawal, jangan bulan-bulan ala kurum saja, ya, maka selepas itu, dia pun banyakkan puasa bulan syawal, dia tinggalkan bulan ala bulan kurum, bulan orang, bulan mulia tadi, ya, sampailah akhir wafatnya tadi, kerana dipegang daripada pesanan Rasulullah SAW, ya, ya. Kemudian uh. so, seterusnya berikan anda yang lebih yang penting bulan apa uh, bulan syawal adalah salah satu di antara bulan yang banyak dilalaikan orang lupa seperti mana waktu waktu yang lain dikatakan waktu yang dilalaikan orang banyak pahalan apa dia seperti uh, waktu bayan maghrib oleh syah antara maghrib dan isya itu waktu bathlah waktu yang dilalai oleh lalai itu waktu yang maghful tengah malam waktu orang lalai ya. maka pada waktu, -waktu itu sangat-sangat digalakkan membanyakkan ibadah kita ya Kena dalam satu hadis marfu' ini riwayat oleh Daripada Abu Hurairah Nabi pernah bersabda Salakatum yukibbuhumullah Qawmun saru laylatam hatta idakannam Ahabba ilayhim lima yu'adalbit Qawabahum ru'usahum Fakam ahaduhum yatamallakani Wayakslu ayatum Fakawmun kanu fisa riyatin Tanhujmu fatakadlam ahaduhum Falakiyal aduwa fasabar hatta kutila Wadzaraidan aurman jauhun sair, fasaalhumu tala muatuhu, fana fardaa dun, hatta aatuh shirah. Ila akhir hadis. Tiga jenis tiga golongan manusia yang sangat sangat dicintai Allah Subhanahu Wataala. Ya, kerana amal amal dengan ya. Mengisi kekosongan-kekosongan tadi yang mana manusia banyak merupakan Siapa kaum? Aum salul leilatul, hatta jika kala nombah abba ilahin maa yudalbi, halalun ruushun. Sakaahahdhum yatamallatan, wa yatu'ayat. <tuh> Siapa kaum? Yang mana mereka berjalan? Pada waktu malam mereka dalam berakhir dalam satu rombongan Apabila tiba masa hidup ya, Mereka berhenti hati hidup Yang kebanyakan tidurnya lebih diutamakan Daripada pahala-pahala yang dijadikan Allah dalam Ibadah-ibadah sunat yang sepatutnya kita lakukan pada waktu tenang malam tadi jadi para tokoh itu lalu mereka tadi pada umumnya meletakkan kepalanya tidur ya dengan nyenyaknya tetapi rupanya ada seseorang di antara mereka fa qama ahaduhum yatamallakan ni wa ayati ya dia mengatakan hadis uh, lalu bersandar kepada hadis cucu ya lalu bangun seseorang di dalam mereka Memuji-muji Allah Saja, di mana para sahabatnya tadi semua dalam hidup Di samping itu, membanyakkan membaca ayat-ayat ayat-ayat ini ayat Quran. Syabas. Yang kedua, Allahumma kanubi syariatin panhusimu katakan dalam hadis yang kalau tiada dua, kalau sebahagian takutilah. <tere> Satu kaum berada bersama dengan rasulnya. ...tentera dalam peperangan ini. Ya. Apabila mereka diserbu oleh musuh... ...maka... majulah ke depan menyerbu salah seorang... ...yang termerikad dengan... ...dengan gagahnya tadi. Lalu menjumpai musuh tadi... ...sabar menghadapi sehingga terbunuh... ...dalam peperangan tadi. Nanti syahir. Yang ketiga... Nabi juga menyebut satu kaum, ya ja Amin sa'ilun fasa'allahu. Kalau yang Abuhum, ada satu kaum didatangi oleh orang miskin yang minta-minta, ya sa'il. Tak ada siapa yang bagi dia, ya, tak ada siapa yang ambil peduli. Tanpa orang, ada pun hamba Tiba-tiba ada seorang tadi secara bersendirian diberi tadi bantuan orang yang memerlukan tadi dalam keadaan sunyat tak di bawah usia tak di bawah usia apapun secara sil, secara rahsia tadi. Maka udah pun hadis tadi. Fahudah istilah satu in qurdu amri tabihin di muamalatilai syirin baynum bayn. Syahabumullah ketiga jenis manusia tadi daripada tiga kumpulan manusia yang ramai dengan ingin mengambil sikap bersendirian ya meninggalkan kawan-kawan mereka yang tidak mau ambil peduli terhadap amal-amal yang yang baik Kerana dia semata-mata bermuamalah dengan Allah secara rahsia secara sendirinya antara dia dengan Allah seibillah Allah sangat sayang mencintai orang tadi demikian jugalah orang yang sentiasa mengingati Allah pada manusia kelalaian tadi. Karena hadis tadi menggambarkan masa-masa Allah -masa lah, masa-masa kelalaian tetapi ada di antara hamba Allah tidak meninggalkan ya. Apa namanya? Keduam tadi untuk merebut pahala yang sangat besar tadi. Ya. Ataupun seperti orang berpuasa pada hari-hari ba'dlah di mana manusia tidak ingat untuk berpuasa maksudnya tadi dalam al bulan syaban nah. ya. jadi sebulan yang ada waktu zohor ni itu antara maghrib dan isya maka dikatakan waktu ibadah al-awabin maka solat dilakukan pada masa itu dikatakan solat awabin Kerana hanya orang-orang banyak bertobat kepada Allah yang dikatakan awabin itulah yang mengisi masa tersebut Ya, keadaan orang dulu waktu Nabi satu dia tidur penat ya. Kalau kita sekarang banyak tengok TV kayak itu ya. Satu orang yang mengambil berat tadi dia terus menghadap kiblat sembahyang ya. Sama ada yang awabin ataupun apa-apa sembahyang gitu. Apa itulah perbuatan orang awabin yang tidak lalai dengan Allah. Termasuk juga dikatakan awabin waktu duha ya, mengatakan duha yakni solatul awabin. Waktu itu pun waktu orang sibuk dengan kerjaan Ya Tetapi Ada yang teraham Allah tetap dia mengajak Allah Ya Saya sentiasu mengharapkan uh, Mawukirah keampunan Allah subhanahu Sempat sujud sekurang-kurangnya dua rakat tadi Kemudian meneruskan kerjanya Waktu siang hari tadi Dan termasuk Waktu waktu tadi Ya yani, waktu lain Tengah malam tadi Ya dan itulah waktu yang paling kita bangun untuk semail bermunajat dengan Allah Subhanahu wa mengharapkan keberkatan maufirah dari Allah Subhanahu wa satu lagi dikatakan maufil robbah tempat yang banyak lalai dan di situ pun disediakan pahala yang banyak bagi orang berzikir Allah apa dia itu al-atswaq qasar qasar tempat kelelayan masih orang lain yang bohong dengan bohongnya, yang sumpah dengan kesumpahannya, sehingga tempat yang paling sukai syaitan, situlah. Ya. Sehingga, ya menghasut orang-orang peniaga-peniagaan, supaya, bercakap bohong, demi mengajar keuntungan yang besar daripada itu. Ya. Itu waktu itu. Maka orang yang banyak berzikir ketika itu, banyak pahala ya Allah. Sehingga ada panduan mengatakan, banyak orang berzikir ketika masuk pasar dengan baca, La ilaha illallah wahdahu wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala ya dari waktu-waktu tempat-tempat yang lalai yang taif Bukan Tamburna ketika dia suruh gitu ya. tunjuk naik tafsirusin-usin dengan orang ramai tidak ya pada yang sekian kita beringat ke ber Allah pada waktu-waktu gelap tadi Kemudian kata fa'idhu hiyai alwaqt almasyru Adapun faedah menghidupkan tadi waktu-waktu yang dilupakan ramai orang ya dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Yang pertama annahu yakulu afdal. Kan waktu itu lebih tersembunyi istilahnya. Wa ikhfa'ul wajib wa israru afdal. Sedangkan kita menyembunyikan merahasiakan ibadah-ibadah sunat itu yang paling afdal seperti bersedekah tadi. Solat sunat afdal kita banyakkan di rumah. Syiddiq mengatakan, walaupun kamu sembahyang berjamaah selalu di masjid, tapi jangan nukhwa, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur tidak ada amalan amalan sunat di situ jadi kata kita buat sunat di rumah tadi baru ke masjid masjid dan itulah suat sunatnya. ya cuma kadang-kadang kita yang malas itu ke masjid nampak orang ramai kita pun tergerak itu ada kebaikannya juga ya jadi kata sembunyikan ya suka ada antara mereka kalau anak bersedekat ya cari tempat-tempat yang sembunyi secara rahsia bukan Bukan tengah-tengah orang yang tunjukkan aku nak bagi sedekah dia dan sebagainya. Sampai saya saja benda bacaan satu hadis itu, ya, di zaman Bani Israel ada seorang Mba Allah. nak cuba nak melatih dirinya untuk lebih ikhlas supaya dapat bersedekah kepada orang yang tidak diketahuinya dan mereka pun tidak mengetahuinya, ya, dengan niat semoga kena sasaran sedekah tadi. Jadi pada malam pertama dia bawa sedekahnya. Pada waktu yang gelap. Dia cari orang yang tidak mengenali dia. Ya. Jadi apabila nampak bayang-bayang tengah malam tadi, terus diulurkan sedekahnya. Soal Sa hajih, salafah. Hari ini ada sedekah. Kalau dia saja, terus sampai tak tahu jawabannya. hari harinya, tersebar berita. Eh, ada pula pencuri dapat tengah malam sedekah. Ya untung betul pencuri itu. Terus dia menyesal, ya. Alhamdulillah al, syukur. Al Allahumma lakal al hamdu ala al-sariq, ya. Segala puji begitu ya Allah atas perbuatan aku terhadap pencuri dan tak kena sedekah itu. Jadi merasa tak sampai amalannya. Malam berikutnya dia ambil lagi sedekahnya dengan tengah malam tadi nampak bayang-bayang dipanggilnya soal hadis tersebut ini ada seretan dengan segera pun dia terus jambis kata lagi besok pagi besok pagi tersebar pula berita mengatakan ada pula telah Malam tadi tengah malam dapat seretan untung betul orang itu menyesal Allahumma la tukrimu ala ala ala al azani ya silapuden tu ya Allah terhadap apa yang telakukan terhadap Si Tan Zina tadi Tak kena lagi Nah, cuba lagi malam berikutnya ya. Nak menutupi tadi kesilapan Sesilapan dibuatnya tadi Dibuatlah ya, di sedekahnya Tengah malam di Habis sedekah Besok pagi terkenal lagi Berita itu mengatakan Allah. Oh, dua pun orang kaya Dapat sedekah tengah malam Jadi tiga-tiga tak kena pada atasnya ya, Jadi menyesal dia Ya Allah Aku sudah sungguh-sungguh nak Malah diraku ikhlas ya Allah. Orang tak mengenali aku, aku tidak mengenali dia. Tapi namun tersilap. Maka dia mengatakan Allah mengutus malaikat memberitahu. Dia. Ya, untuk segala yang kamu buat itu Allah menerimanya. Ya, pernah keikhlasan engkau. Ya, semoga dengan kedekatan engkau yang ikhlas tadi kepada pencuri tadi, dia tidak akan melakukan pencurian lagi. Ya, sejahat jahat aku ada jua yang kasihannya aku. Begitu juga zina tadi, zina tadi Sejahat yang ada aku Ada juga orang yang kasihan aku Harusnya berhenti, berzina Begitu juga ada yang orang kaya yang kedekut tadi Yang jarang-jarang bersedekah Akan sedap dengan pahala yang sedekah engkau ya? Ada pula orang bersedekah Walaupun aku kaya seperti ini Artinya mereka uh, ikut ya, Berkat dengan perbuatan itu. Barulah dia Sangat-sangat memuji kepada Allah Subhanahu perbuatan itu Begitu dia berkata dulu apabila nak bersedekah kepada al-fuqara terutama di ahli Sufah. yang ada kebanyakan yang tiada punya rumah yang tidur istan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu ketika mereka tidur. Ya. Dia pergi letakkan sedekah diikatkan dengan dengan serban dengan apa yang dulu. Ya dan diberitahu kalau ada itu sedekah itu ambil Ataupun ditaburkan di mana Jalan-jalan selalu-lalu situ ya, Tak kita tahu siapa yang letakkan duit tadi Dan diberitahu kalau ada Sedekah itu Orang itu tak dikenali Begitu secara mereka untuk menyembunyikan pahala-pahala ibadah uh, Amal sunnah Jadi ya. so, dia kata Waktu ini dia kata Ahfa ya, Menyembunyikan tadi Ibadah-ibadah uh, sunnah ya, Lebih afdal kita fiamu setiap pertama kali uh, ibadah puasa. Karena puasa ini sir, ada amalan rahsia yang sangat-sangat rahsia antara amba dengan Tuhan. Ya, di mana tidak ada ria padanya tadi. Cuma kadang-kadang apabila timbul ria, ada sesetengah diceritakan pula kebaikannya tadi. Saudara, ya. sehingga termasuk dalam satu catatan bahwa sebagian selulus ini ada sampai berpuluh-puluh tahun kuasa yang tak ada siapa yang mengetahuinya kuasa. Sebab tak perlu diceritakan. Dan disembunyikan keadaan dia, ya. Dia tak menunjukkan dia lembik dan lain ya. Sehingga apabila keluar dari rumah makmur di ke pasar tempatnya, Kadang-kadang ya. dia dibekal oleh isterinya uh, roti, makanan untuk, untuk tengah hari dan sebagainya. Tapi sampai di pasar dia pula. Kerana dia berpuasa, iskinya sendiri tak tahu kalau dia berpuasa. Dia kata dia sangka kalau dia yang tidak puasa, nampak balik dari pasar tak ada roti tu, maknanya dia sudah makan di tempat di rumah. Orang di pasar pula disangkanya, ah, tentu, tentu orang ini sudah makan di rumah. Ya, Setiap itu dia sudah kekasar ucinya. Ya, nah, begitu kesannya tadi. Ya. Sehingga ibu masuk permainan tanya. Jika abah pun siaman, faasbihu, ya, mudahhirin. Atau bila kamu berfajr kaji berpuasa, kalau boleh tunjukkan seakan-akan tak puasa, ya, macam uh, pakai disapunya itu sehelai yang nampak usia besar, bibirnya tu kering dan sebagainya, ya. Dan juga amalan dari pendidikan, sapu air selalu ya. Sekoran tak, tak tak menyangka dia puasa, ya. e, kemudian begitu juga di kuatkan dirinya tadi tidak lembek lembek dan sebagainya bukan seperti mana ramai orang bila puasa Isnin Kamis ah, nampak lembek lemah ya, supaya ditanya kenapa begitu ha, itu yang ditunggu tunggu tu soalan itu maklumlah hari ini hari Kamis hari hari semin itu sudah menjadi kebiasaan saya asal. Jadi maulid itu, ya, berlainan dengan apa yang dilakukan tadi, salbur soleh. Kini ya. dikata, hatta ada termasuk satu kisah, ada diantara orang solehin Kerana banyaknya puasanya tadi, dan selama ini ditakut kalau terkenal dikenali pelbagai orang ramai puasa, ya, akhirnya jadi cerita orang. Wow. Orang sekali kita sini banyak kuasanya. Jadi untuk menghilangkan anggapan orang ramai tadi. Satu ketika pada hari Jumaat. Apabila jemaah Jumaat tadi sudah berhimpun di masjid, mesti diam baik. Diam itu ceret, ceret. Eh? Ya, macam-macam cerek boga. Ya. Kemudian di tuang menkelu Ya, dia digigit muncungnya tadi mulut keret tadi baris. ya hisap hisap saya hisa akan, akan minum lama orang tengok semua eh rupanya tak puasa itu dia mau itu ya, Rupanya yang kita sangka hari-hari puasa rupanya tak puasa ya jadi bukan satu kali dua kita dibuat seseorang sangka dia tak puasa ya karena maukan supaya lebih ikhlas usia Allah dan ya. orang tidak mengenali Istilahnya orang yang tak dikenali di dunia Allah tetapi di langit sangat dikenali orang. Yang kedua faedah daripada kita melakukan tadi amal ibadah pada waktu yang koslah jadi lalaikan orang. Dia kata Allah ajakku alam fokus, wabdurrahman ajakku alam fokus. Itulah waktu yang paling dahsyat yang paling susah pada diri kita nak buat kerja-kerja yang orang pun malas buat yang sebut tapi kita paksa diri kita dan amalan yang paling afdal kita buat apa bila bertentangan kanlah syi kita tadi sehingga pernah uh, aisyah bertanya kepada ya Rasulullah ayyul amal yang afdal manakah amalan yang paling afdal insyaallah ya mana keamalan yang paling banyak besar pahalanya. itu apa kenal ala Padri Nasodiki pahala yang boleh dapat ikut kadar kesusahan yang kamu hadapi ya. susah nak buat paksa juga ya mana mujahadat tadi untuk lawan nafsu kita itu banyak pahala. Ya, setora yang sakit, ya, paksa juga dirinya, ya, yang termampu, maka Allah bagi pahala seperti mana orang yang sehat ketika dia sembahyang sempurna. Walaupun sembahyang dulu bari, ya, dalam keadaan susah tadi, Allah memberikan kesempurnaan pahala terhadap ya, orang yang susah, kena kesakitan tadi, orang musafir dalam keadaan susah walaupun dia buat kata kiamat tetap diterima seperti mana sembahyang sempurna ya kerana Allah mengetahui hamba ini dia tetap dalam keadaan melakukan ibadah yang paling sempurna cuma dalam keadaan syafa tadi ya seperti mana orang berbuat tadi dalam keadaan susah maka diterima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu <tuh> jadi Maka Makdikata nilai daripada masyarakatnya tidak dari kesusahan dihadapi. So itu Nabi pernyatakan bahawa ada kemungkinan ada orang beramal melakukan satu amal ibadah, ya, ibadah yang sama. Dia kata lilah anil minum ajibu fungsina mingku. Ya, ada di kalangan hamba Allah tadi seorang beramal seperti kepergianmu seperti mana kamu, tetapi dia mendapatkan pahala ibarat 50 orang beramal nilai amal ibadah orang seorang tadi Karena keikhlasan dan keikhlasan tadi yang di, dihadapinya tadi ya. Ya. <tuh> sehingga dalam satu riwayat sahih muslim menatakan bahawa al ibadah fil haraj fil hijrat ilayya nabi samda ataupun al ibadah fil fitnah fil hijrat ilayya beribadah pada waktu yang genting yang kacau belau ya, waktu fitnah waktu perang dan sebagainya ibarat seperti mana orang yang dapat pahala yang hijrah ya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maknanya Waktu yang satunya dia tak sempurna ibadah, tetapi dia, dia sudah sempurna ibadahnya dengan berbuat ibadah itu sedikit-sedikit Yang ketiga, di antara kelebihan tadi, faeda daripada menghidupkan waktu wafel tadi dengan amal ibadah. Bahawa anna al-mufradil ta'at bin ahli al-maasi wal wafel, kada yudu ta'atih al bala an-nas. Ya, kudzirin, fakannya ia memihin, dan yudahyahnya. Orang mengambil pendirian tadi melakukan amal-amal ketaatan di tengah-tengah orang-orang yang boleh katakan pendirian melakukan maafiat banyak yang lalai disebabkankan amal ibadah orang ini yang sungguh-sungguh tadi maka ditolak balak yang sepatutnya akan menimpa kalangan masyarakat tadi. Ya, keadaan akan dia yang Menjaga supaya jangan ditimpa balas pada mereka tadi. Ya. Sebetulnya dalam satu hadis daripada Imam Omar, ya. dia kata: Zakirullah fil wafir, kalbi iqtina lfarin. Orang berdzikir kepada Allah mengingati Allah di tengah tengah orang yang wafir, orang yang lalai tadi. Ibarat seperti orang yang bangkit berperang, mempertahankan, ya, menempati tempat orang yang cabut lari semua tadi. Kawan-kawannya sudah lari semua, tidak takut, tidak takut dia bertahan seorang diri dapat pahala sempurna. Wadahul batinul waqilin, ya. sajiratul qadrat fi wasat al sajerilladhi ta'had ta'waru min al sajir. Dan orang yang berdzikirlah mengingati Allah mendampingkan diri kepada Allah pada di tengah-tengah masyarakat yang kafir yang lalai. Ibarat seperti pokok kayu yang menghijau uh, daun-daunnya tadi di tengah-tengah pokok-pokok yang sudah rontok berbunguran daun-daunnya semua. Ya, dia seorang dia satu-satunya yang subur di situ. Ya. Wadah keluangan keluangan tadi, ya, ia usirlah dia jadi kulit Rafidin wajibnya. Orang sentiasa berzikrullah di tengah-tengah orang-orang yang wafat tadi, dia mendapat keampunan bagi dari si Allah Sebanyak setiap daun-daun yang sama ada yang kering atau yang, yang masih basah tadi, ya. Mana dapat uh, keampunan si Allah Taala dan ditinggikan, ditinggikan kedudukannya si Allah Islam dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sengaja diambil kesimpulan terlebih oleh Mbak sebagai nasabus soleh. Wadah ruhulah syurga al-qulub, kamar salihah yang memilah al-fiat al-munhazam. Orang berzikrullah di tengah-tengah orang yang buas dan lalai tadi. Ibarat orang yang mempertahankan menjaga keselamatan satu kumpulan yang diserang oleh musuh. Ya, selalulah bukan dengan zikirnya. Orang berzikir, kepada Allah Taala tadi maka semua akan binasa, dibinasakan tadi. Ya, sehingga ada satu kisah. Ada jemaah daripada ulama ulama salihin, ya, pernah diberi hinti dalam tidur mereka. Kalau kita tahu mimpi itu bukan sekadar satu hujah, tetapi dalam petunjuk oleh Allah ke orang yang soleh tadi. Ya. Apa dikata? Satu jemaah daripada sudah mengucapkan dengan di itu, lihat dalam tidurnya. Satu nazar malaikat turun yang bertebaran di atas satu negeri. Ya. Semua berikan hancurkan satu negeri tadi, satu perkampungan itu lalu bertanya malaikat yang lain macam mana kita nak binasakan negeri ini padahal ada hamba Allah lagi yang berdiri sentiasa berdoa salat kepada Allah Subhanahu wa malam dan sebagainya ya Hanya dengan sifat ibadahnya tadi maka dijelaskan tadi bala yang akan Pada dalam satu negeri ataupun perkampungan tadi ya sehingga ada yang bersya'isah mengatakan laula lladina lahum yurdan bi ya wa lahum ya isaluma kalau bukan kerana. orang-orang sembah yang tadi ya kalau bukan kerana. Kuasa sebagian mereka maka akan dihancurkan bumi ya disamakan itu adalah jembah Allah tadi yang menyebabkan tertangguhnya balak tadi ya. sehingga satu hadis daripada warah Al Al-Qur mengatakan anil satu uh, penangguhan daripada Allah SWT tidak menyegerakan balak diturunkan kepada sesuatu kaum ya, kerana masih adanya kaum yang banyak rukaan, dan yang banyak buku sujud di tengah-tengah kaum tadi ya, dan ada lagi anak-anak kecil yang tidak berdosa tadi Masih disesukan oleh ibu-ibunya ibu, ibu ibunya dan sebagainya Dan ada lagi binatang-binatang yang masih memerlukan tadi Makanan-makanan tadi Ya, Kalau tidak Maka siksa itu akan dituangkan ya, Di tengah-tengah masyarakat mereka tadi ya. Itu di antara Sifat rahmat Allah Subhanahu SWT ya. Jadi kesimpulannya tadi Memperbanyak Ibadah-ibadah tadi ketika orang dalam Tahan lalai atau ketempat tempat, tempat Kelalai yang tadi ya. Kemudian setelah itu Kita melihat kebiasaan Rasulullah Pada bulan Syabat Ada menjadi kebiasaan Rasulullah SAW, Dan menjadi Apabila amalannya tadi Iza kana amal himah Maksudnya da' himah Kalau amalan lagi sentiasa berkesal dibuat tadi, Katalah kuasa sunnah Walaupun bukan sunat tapi apabila tertinggal nabi tetap mensabahnya juga ya dia kata wa kana idafaatu syai' min nawatilhi Nabi adalah apabila terlepas kendur sesuatu daripada amalan sunatnya dia tak sempat macam dia tak sempat uh, buat kemalain mungkin maka dia qada solat yang had ya Maka Nabi mengqada apa yang terlepas tadi dari masing-masing sunat solat apa yang terlepas. Dia mengqada setiap mulai yang terlepas, ya, dibuat qadaus yang malam. Dan apabila masuk bulan Syaban, wajib bagi, bagi kuasa sunat yang terlepas tadi dikqada pada bulan bulan Syaban tadi. Sehinggalah dia merasa disempurnakan sunat-sunat yang uh, yang telah terlepas tadi sebelum datangnya bulan Ramadan. Kerana mengagunkan bulan Ramadhan, ya. Maka itu dikata Aisyah. Bagi anak Aisyah Sahihin Aidin, tahu tani mu fadah ahudinawatu. Aisyah pun mengambil puluan masa itu, ketika Nabi mengkata kuasanya bulan Syawal, diambil puluan tadi untuk menyelesaikan fadah-fadah kuasa yang telah dibuatnya tadi yang tertinggal pada tahun tahun lepas, jadi waktu yang tidak kaitnya dengan bulan dan sebagainya, ya. Karena aku dah kata pada bulan bulan yang lain, Dia mustabilaun bin Nabi SAW. Ia hidup melayan Rasulullah SAW. Ya. Jadi Aisyah tu yang banyak ceritanya tadi, Nabi sendiri datuk ada satu satunya isteri yang yang muda yang sebagainya, Ya yang lain-lain tu, ya yang sudah berumur ada yang tak tak. Sambut tak payah dengar Rasulullah, ya. Jilidnya dititaskan kepada Aisyah, ya. E, segala Nabi mengaku sendiri atas ketidakadilan hatinya tadi, ya. Hatinya kepada Aisyah, ayat yang siung melanggutah, ya. Segala dikatai ya Allah. Inilah si aku adil ya Allah. Aku tak boleh mengawal diri aku ya Allah. Maka turun ayat mengatakan, "Wala'ntas ta'fiyahu anta'adilu biha'ni sa' walharastu." Sampai bila-bila pun kamu tak mampu berlaku adil kepada istri-istri kamu. Ya. Walaupun, walaupun tak berusaha mana-mana pun. Mana keadilan tentang kesintaan hati tadi. Karena itu milik Allah. Allah memberikan tadi, tak biar semula jadi manusia. Suka yang baru, yang cantik dan sebagainya. Jadi yang kita, ya, dipertanggungjawabkan Yang zahirnya tadi, adil kepada pembahagiannya tadi. Ya, pembahagian malamnya, nafkahnya dan sebagainya. Nabi sendiri menghadiri. Ya, sebab itu orang katain, sahulam sahulah. Kalau kamu tak sahulah, ta ta sahulah adil. Kalau tak adil, satu ta sahijulah. Sampai banyak banyak, ya. Kenapa Aisyah begitu? Dia tak tak kuasa tadi melainkan bulan Syaba, maka dia kaukan hadis Rasulullah. Takinal marqatul asum wa ba'duha ba syahidillah bi izni, walaikum tidak digalakkan puasa sunat apabila suaminya ada sentiasa berada hadis itu ya melangkahkan dengan izinnya kalau ada kemungkinan nanti suami tiba-tiba hendak beralih nulah puasa atau buat ya ya Melayang suaminya adalah wajib sedangkan puasa sunat adalah sunat saja ya tapi kalau sudah menjadi adat biasa tak payah minta izin hari-hari bang aku nak puasa bang ya Ya faham, saya faham. Apa lagi sudah, misalnya usia yang sudah lanjutan itu, anak jazalah ya, berkawan-kawan dan sebagainya. Komen <tuh> terus ya, tak bersikap. <tuh> Maka sesiapa memasuk dalam bulan Ramadan, ada lagi baki-baki daripada puasa-puasa sunnah, ya, yang terlepas. Ya? Maka kalau hendak silalah mengubahnya. Apa lagi kalau perlu, ya sehingga selesai itu semua sempurna nawafil মানে eh, kuasa puasa sunat itu ya sehingga uh, masuk Ramadan ya wa man kana alaihi min qada ramadan wajib alaihi qada dan sesiapa memang ada kewajiban qada dia bulan Ramadan wajib mengqada sebelum datang Ramadan ya antara Ramadan dengan Ramadan tadi wala yujus tak boleh kita Tangguh-tangguh, seapalah -tangguh. nanti Lepas kuasa saya buang balik dan seterusnya ya. Itu di antara diantaranya Itulah uh, Sediak Umar mengambil Satu tindakan, mendenda ya, Memfidia Orang yang menangguhkan kuasanya Lepas dari setahun tadi Kalau sepuluh tahun yang lalu Baru nak khadar kuasanya ya. Khadar tetap Kalau seminggu misalnya tetap khadar seminggu Tetapi didenda Setiap satu hari Sepuluh Denda kibjah Kali tujuh, tujuh puluh dendanya Begitulah sepuluh ya. Ada orang bertawabat setelah umur 60 tahun ya. Nak kabak puasa Seminggu yang lalu ya. 60 tahun yang lalu Tolaklah misalnya Umur sebelum balik Katalah 14-15 tahun 45 tahun yang lalu Baru nak kabak satu minggu Dia ingat lagi ya. Maka dia kata wajib mengkobat yang seminggu tadi itu tak bertambah kobat tapi kirjahnya bertambah 45 kali satu hari kemudian dikalikan 7 hari tadi ya itu kirjah kirjah pula ada dua jenis kirjah kalau itu hanya sekejap melepaskan utang saja hanya dikata secupat secupat entah berapa dorong dikata berapa sekarang saya tanya tidak akan dia tahu ya secupat Supaya itu berkurang tiga ratus ring kalau kita gemerang itu, ya. Tapi sebenarnya kita makanan dua kali dimakan orang miskin, ya. Dengan ukuran kita, sekali makan kita berapa? Datang lima ringgit. Kalau dua kali makan, sepuluh ringgit. Itulah hidayah yang terbaik dalam setiap satu hari, ya. Berapa? Kerana terlalu lebih itu, pahalanya untuk kita yang terima. Nah, itu yang terima tadi. Saya so, tu dulu kalau ada orang bertanya. Macam nah, mana itu dia ingat orang-orang kaya, tak akan berasa buka saja. Tak ada makna apa-apa. Nah, Tuhan, saya makan berapa? Aduh 10 ringgit. Kalau saya makan berapa? 20 ringgit. Nah, itulah bapaknya satu hari. Ada si Jian. Berat itu, Kak? Berat. Terpulang. Ada yang yang ringan. Ada yang ringan seringnya dua posen saja <laughs> itu, ya itu makan orang Arab bapak kita kumpul, buat lempeng itu juga kalimatan cukup ya, jadi kesimpulannya tadi maka benda kita mengambil berat tentang ibadah Ibadah kita yang terlepas, ya kalau yang fardu wajiblah kita kawat yang senak Terpulang kepada kita, kalau kita sayang pahalanya boleh mengkawat seperti mana ikutan senak terusilulah Allahul Azza wa Ya <tuh> Jadi itulah sekadar apa yang saya saksikan pada pagi ini, kena dengan betapa pentingnya kita yang menghidupkan waktu-waktu yang dilalaikan orang, ya. Ada juga bulan, bulan dilalaikan tadi, iaitu bulan Sya'ban itu sendiri, ya. Insya semoga ada manfaat. Kau Allah dan bersawal, ya. Keterangan di sya'ban kita sudah, Itu kita namanya disunatkan banyak di itu, ya. Walaupun uh, sebenarnya tidak ada sembahyang prosesnya sya'bannya, kena. Sembah khususnya Syukur Syaban yang terjadi setelah Tak salah uh, 400 tahun lebih kurang Selepas hijrah tadi baru timbul Di Masjid Palestine ketika itu Karena ada orang salib Sembah ya itu orang tertarik Dengan caranya, ramai orang salib Berjama' belakang dia ya, Bila orang tahu, oh rupanya ada sembah Syukur Syaban Jadi tahun berikutnya, ditunggu lagi Rupanya datang orang salib tadi Oh tambah ramai jemaah Maka tersebar dunia Islam mengatakan, oh ada sumpah di sunnah Dia kata itu hanya sumpah yang perseorangan tadi Sumpah di sunnah, oh, apa saja itu Kedenggunakan peluang tadi, berdoa kepada Allah. Tetapi tidak ada kasus-susnya untuk malam itu Ya, telah buat-buat Kesendirian dan nah, seterusnya Baca lah, apa dia hasilkan 10 kali itu Terpulang, bukan 3 kali saja ya. Terpulang ke dan seterusnya Yang jelas, terbuka pintu Lagi katanya untuk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 اللهم اجعلنا من حجاج بيتك المعتمرين و من المسلمين الصالحين ربنا لنا في الدنيا حسن وفي الاخره حسنه واغفر لنا ربنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم